Gospodar u zemlje neba, u ovom gradu nemir vlada. Gospodar zemlje neba, malo nas na seđdu pada, You know pure wisdom, you understand rather you know that he will speak truthfully, for the service of churches that his wife respects you feel Jr. In their own spirit he Frieda wants to at least Tužna lica, plačne oči, Ruke prema ne budižu. Dobri ljudi ovog grada Znaju da je kazna blizu. Dunja Luk je ostario, Alini ezamtiyo dae اشهد ان لا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي الله عليه وسلم وشهد امور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله في النار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 يُسْلِحْ لَكُم مَّالَكُم وَيَطْفِئْ لَكُم ظُلُمَاتِكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته امام بخاري نغلو puno ime glasi muhammad sin ismaila sin ibrahima izvesta buhara Miesto Buhara, to je mjesto u današnjim, istočnim Ruskim i dan danas postoji selo koje se zove Buhara i u kojem je rođen u ovom Buhari. I ljudi živio u tom mjestu. Njegov otac Ismail bio je dobar čovjek. Također je spadao među učenima, međutim nije slovio za velikana poput njegovog siga. Međutim, umro je u Buhariju u djetistu. Tako da ima Buhari e, živio kao jetin. A rodio se petak. 11. učevala, znači 194. godine. A biti. Djetijstvo ima u Buhariju obilježeno jednim događajem, kerame, A čemu se radi? Rade se na ime o tome da je nakon očevi smrti oslijepio, izgublio vidno. I njegova majka, koja je bila dobra, čestita i pobožna žena, bez muža je odgajala tjecu, između ostalog i mama Muhariju, ime Bratšića. I ona da je slala kod učenjaka i šejihova da uči znanje, kao i mama Agmeda, njegova matina. Ona je noć uklanjela i mnogo plakala i učitla dole. Molila Allahđova šano da pomogu da vrati vid njegovu si. se da je jednog od zastala i usniju je došao u Jurajima i sada. Rekao ju. Allah se je smilovao tvojim suzama za tvojeg tvojeg i vratio zaista je, je imao Buhar i progledao iako nije bio ličan o njim. To znači da Dora nema šta ne može dišiti, šta ne može promijeniti i šta se ne može dogoditi kada čovjek moli, a uzvišljeno ga To je događaj koji je obilježio u djetinstvu je malo ukladno. Počeo je tražiti hadis vrlo radno. Još dok je bio djete. Upitan je jednom prilikom kako si počeo učiti hadis. Kaže on počeo sam učiti hadis na pamet još dok sam bio u Znači, to su bila djeca u peti godini do deseti godini, u to vrijeme bili su mehtevi, tako zvani. Pored džamije bili su napravljeni kao neke kućice, tu su ništa posebno, samo malo one šeperše poznate kod nas. Neprostate, tako i tu su djeca učila osnove pisanja, harfove, džahave, hadiste. Kaži, omiljen je bio hadis još u to vrijeme, a imao sam deset godina, ili čak i manje. Znači, deset godina, to je dijete koji je danas treći četvrti razlog. Što znači da mi je vrlo vano omiljeno bio hadis za učiti. Zatim kaže on, prošao sam frazu tih mekteva, pa sam obilazio učenjake, Kada sam napunio šestnijest godina, naučio sam na pamet sve knjige i novog bareka. Kad sam napunio šestnijest godina, naučio sam na pamet sve knjige i novog bareka. I novog bareka, čuli ste za njega vjerovatno, on je učenik i mama Mareke. I to je bio čornik, Ali Muhadis, učenik Fidah koji je svoj život zaista posvijetio Allahu dželašaru, on zaslužuje posljednu priču. On je jedne godine išao na hađ, a drugi godine u džihad. Znači, je život bio. Jedne godine u Kluči ode na hađ, drugi godine ide u džihad, džihad je taj bio fakt kifarje, jer su muslimanska osvajanja bila u veliko raškrivna sa stranom. I tako da je Bio je trgovac, bio je jako bogat i nikada nešto. Kad bi čuo da neko ima dug, on bi otišao, vratio, a ne bi znamo ko je vratio Tako da je svoj metak, svoj život svoje vreme posvjetio uzvišenovoj lagu Đegošana. Također i knjige poznatog imama Vakija a također sam do 16. godine naučio sve mišljenje Hanefijskog mezela. Zašto? Zato što u njegovom mjestu bio raširen, rasprostanjen Hanefijski mezel, koji je u to vrijeme slobio za racionalistički uvijek i uh, mnogi učenjaci Hadisa nisu ga gledali sa odobravanjem, jer su smatrali to previše slobodnim pristupom tekstovi vjeri fetva i tak dalje. I zato imam Buhari ole kaže is iz... naučio sam i ne ovih odavamo što ima. A mislim na misli upravo da na, na te fetve koje su oni dali čak što više postoji malo zatezan između Imam Buhari i Hanafi. Hanafi smatraju da imam Buhari pisao svađi i na da bi odgovorio anefijama i često, međutim, o tome ćemo gledati kada dođe neko od Buga, gdje se razglaze učenjaci anefijskog meseleba i imam Buhari. Naravno, treba da znati da imam Buhari, bi učteni. Znači, on nije slijedi određenima zemlji, nego bio alim, a, sa svojim slobodim i štihadom, ima svoje mišljenje. Kaže, kada sam napunio osamnaest godina, Napisao za drugu knjigu o sharmima i tarvijinima i njihove izreke. Znači, knjiga o sharmima, tarvijinima i njihovim izrekama. I u 18. godini napisao sam knjigu et tarih, top historija. Tu ja on spomenuo prenosioce, odakle su rođeni, kako se zovu, šta su pre njeni, Međutim, samo pisanje te knjige je vrlo interesantno. Napisao je tu knjigu u 18. Godini, kaže on, podmjesečeno, pored poslanikova kadove se dola. Znači, sjedio je tu poslanikova kadove se dolava i na sela i pisao knjigove te knjige. Naravno, to ovdje ne spominje o ovom on kaže, ne postoji ličnost u ljudskoj historiji, a da ja nijemam neku priču o njoj, kazivanje sa sredin. Međutim, bojim se da će knjiga biti prevelika da bi se prihvatila, pa ćemo skraštiti i napisati samo one najpoznatije i slično. A to je koje godine? 18 godine. Živati mama Bohari je sačinjavao, popunjen bio sa dvije stvari. Znanje i Znači, kad bismo rekli životno dijelo imamo bohada, kažemo znak za bohada. Bio je posvećen tome Allaho se smilo, Allaho. A bio je toliko skroman, toliko boja za napromostavljenu, Te je jednom prijelikom rekao, odkad sam se rodio, nisam ništa ja lično kupio drevom. Odkad sam se rodio. Viti sam bilo šta prodao, ja. Pa su m onda opitali, kako si hljep kupao na Kaže, da, nekom ne kupio Ovo se zove kod učenja kalvera. Šta to znači? To je stepen, ovaj treći stepen u vjeri i sade. Kad čovjek u vjeri ne samo ne ostavim na rame, on se približava. Znači, ostavim na kruve. I onda dolazi na stepen kada ostavlja ono što inače je prozvoljeno zato što da ne bi ušao u nešto što bi bilo nekroho. Kažu, ulema, ne, ka to inače nije poželjno osim ljudima koji zaista budu na tom stepenu, jer, kažu, smiješno je da čovjek ostavlja te stvari koje su dozvoljene, a vam upada u velikim ljudi. Znači, kad čovjek penje si postepeno to i dođi do tog stepena, to je veliki, zaista, veliki stru. Jedine dvije osobine spominju da je bio jako stideća stideća ali je bio i uzet na fraza da režim skroman da dođe i bio je jako vizan za Ahirat. Jednom prilikom je rekao ja se da da da ću se sresti sa znači to ljudi A da me niko neće moći otužiti za gibet. Jer kaže, odkad sam čuo da je gibet haram, nikada nijekom nisam progovorio ništo. A je gibet? Gibet je, kako u poslani sada Allah, nema kaže, da govorimo o nekome nešto što je istina, a on nije tu. Či, istina je to što govorim, a on ne bi bio zadovoljan da se o tome govorim, a nema ga da, da se vradi. To je givet. Kaže, ja se daj danu da ću se svesti sa Allahom ženačanova da mi niko neće moći prigovoriti za givet. Pa su onda neki rekli, a dobro, ti u svojim knjigama spominjiš ove ovaj pranostacislava. To su stvari koje ne bi volile da čuju. Ali tako je Šta je s Kaže, to ne spada u gibet, zato što je Širijet u tom slučaju. Dozvolio zbog vjere da se opišu ti ljudi da bi se sačuvala vjera. Znači, da se opišu onako kako je u i doliči. I pored toga, kaže ulema, da imam Buhari, koristim U svojoj e, toj metodologiji i tim izrazima terminologiji, najblaži je riječ. Recimo, za nekoga ko, koga su učenjaci Hadisa otlužili da izmišlja Hadisa, on bi samo recio, nisu Ili neće da prihvate njegove A vidimo drugi iman me kažu, izmišlja hadis, važujo da On nije htio ni te izrazi, nekako mm -hmm. su so razvoljeni. Međutim, nije htio da ih koristi, tako je me Allah. Zaten, kaže njima ima Buhara, ja to nisam rekla od sebe, nego sam premio mišljenja drugih učenja, kako su rekli o to čovjeku. Bili također jako ponoseni i nije dozvolio nikome da ponisi znanja ali njega kao ličnosti. Pa zbog toga ponosio probleme. Jednom prilikom sultan koji je bio tu u njegovom mjestu, tražio je rimana da dođe njegovoj kući, da podučava njegovu djecu adi sposobno, da li dolazi na он не мог напишул. В смысле. Э-э Знание се знание се праже, и знание се доласило. А не знание долазило. И заоч. Так, значить не є пристано ни в коем случае, и зато наші учні кажу, коли ти чувос, da rostane neponiženje. Znanje će njega i ostaće njega. Neponiženje. Ali ko ponizi znanje, polizuje sebe više. Ja zato čisto kažem, mnogi ljudi daje koji se bavi islamo, u tog vrena imame i toče. I doživljavaju od to što, što, što doživljavaju, riječi, priče i upravo zato što su znanje ispustili na niske brane. I onda su oni parali. Ali da čuvaju znanje, znanje bih čuvali. To je sigurno. To je pravno. I posle sve. Bio je jako je volio post od i noćni namaz, a u učenju Kur'ana da se i ne govori posebno u Ramazanu. Spominje se da je Ramazanom, kad nastupi Taravij, sad taj svog kruh prijatelja, i klanjali bi Taravij, a on bi bio imao e, na svakom negatu je učio po 20 ajeta i hapnu Znači, hapnu ovo što se tiče sam bitar avije, on lično svaki dan u Ramazanu je hato završavljenje. Znači, sračunajmo sad. U prosjeku Dobromu čaču treba 20 minuta, eto, između 15-20, ne bude 20 minuta za džus. 3 doza 60. Za, za 10 sati 30 doza. Od 24 sata. Znači dakle, kad dođe na maz, pa ima muhari 10 sati mimo probio sa kopra. slatki na mimo na mimo na radi. Dakle, bi praktično dokle kod je budan učini mimo na maz. To kaže je bio da ili prostaravio, i uslovodio, nište I to je bio adit u Što se tiče na Zana. E sad imamo problem. A to je Hadis, u koju poslali sa srnim, je rekao na Zana manje od tri dana, jer posle tri dana, razumijete, ne? kaže u Hadis se odnosi da će bi i kuzimi zaadet sebi, za onaj vjerti. ne doruci menni trina dolya lukje ostariyo alinie zapamtiyo daje insansetanbio kadje i Ali u vanrednim situacijama, recimo, čovjeku dođe inspiracija neka. Neučite ako stavu. Proči cijeliko, recimo, od osmana radi Allahova, se prenosi da bi znao nekad dociacije i počne klanjati vitre. I kaže Allaho, klanja jedan rekat, završi koran dozor. Osmana. Znači, vanredni situacija da čovjek ne uzme adet, ne je na smidnji da uči izamanje od triga. Međutim, da mu to bude radet, ne, tri dana minimo, da je tako zvanje. Eto imam bohari, je to koristio. Uvijek je gledao da hatnu završi prediftar. I govorio mi svojim, kad god završiš hatnu, da vam disciplina. To je Mahadi i Salaroku. I on tako govorio. Gledao je da prediftar završi hatu. Se, da se da ova prijima kad se Kurana završi. Jednom prilikom imati Buhari klanuje i bio je ugrižen životinjega jednog rima, sedamnaest puta nije Nakon toga, kad je završio namaz, taj jednom se je rekao da vidite šta me to nešto ujelom uznemiravalo namazu, I onda su vidjeli da je u jedan sedamnaest puta, to su zaključili po oteklinama na nozi, da je sedamnaest puta u jedan i nije prekino Ne može se govoriti o imamu Buhari, a da se mi spomini koliko mu je Allah dao inteligencije i, i moć memori. To je zaista nešto nevjerojatno, I u ovajma takve slučajeva, dosta nije najmijes stalo u kiramite. Počeli ste posebno, kao što nebude i mi, kao što imamo Hadis i tako dalje. Jer to zaista drugačije ne može se uh, zaključiti. Evo pogledajte samo neke primjere. Kažu njegove kolege i učenici koji su sa njim zajedno učili Hadis. Bili smo u Basri, i i išli smo u Hadisa i pisali Hadisu. Znači, tako je bilo prijevo. Sjedim u hadis u svoju džajamiricu. Ili u svoju kući. Nije zažno gdje, ali zna se njegovo mjesto. I ljudi dolaze. Ko hoće slušati hadis, termin je taj. I učenici odlazi od školu, od školu, od školu, I tako su oni išli i zapisivali su. I taj, svaki hadis i morao se svi I to se zapiše. Kaže, išli smo sa... Muhammedom imri s Ma'ilom, znači sa imanom Buharijom. Mi pišemo, on ne piše. On samo s nama ide sviš. Prošlo nekoliko dana, i mi njemu rekao smo, s nama ideš, a ne pišeš. Zašto tu radiš? Svišljamo, znači da mu što čakva ideš jer znanje je tu ugla se zapisuje i tako se prenosi. Pošlo je bilo šestnijest dana. Šestnijest dana. Kaže on njima dvojci, dvojci sad ste retjerali. Znači stavno što ideš ne piše, što ideš ne piše, šestnijest dana. I prisadili ste me da vam pokažu ništa. Gdje su vam defteri što ste pisali? Uzmite defter. Onovi joj im je sve hadise kje e? su oni pisali tih šestne izdana. Nekad des traje dva sata. Kod jednog žena. Ovišno je bilo gdje smo četiri do šest deseni. Nekih do osam. Ali zapiši dnjevno deset hedin sajica. A zapiši ih više jednog. To je samo cene tekst i objesni i 70 dana. To je 16 dana, to je 16 dana. Sve je ponovno i kažu mi dvojica mi smo ispravljali ono što smo zapisali pod njegovom parče. Neke stvari izbrzali ili kvalim slova i tako dalje. I onda smo, kaže, shvatili da sazim se ne može nikom takvi Spominje se da su stanovnici Basre išli za njim. Znači, znate, ono nekad idu kad, ali videli za njim kolo ona, pa pitaju. Jož dok je bio mladić, brada mu je izrasla. Stanovnici Basre, učenici Havisa, odavljaju za njim pitanje za njim. Rahim. Također, mm -hmm. Spomeni se da jednom prilikom ušao u mjesto zvano se Merkant, to je nanašnji milijan. I dan danas se da to mjesto bilo. I um, povodom toga napravio se skup. Četiri, sto, tri naučenja na, učenja, na došlo je na, na skup koji se sestisali. Zato so, zamislite, kod nas ne možeš zamisliti da dođe reći naučenstvo ljudi. Tako je. Osim nekim manifestacijama, ima, doktor nauka i slično, ne, ne, ne, ne, ne. zbog njega je došlo 400 stotine učenja. Znači, odavno, i tomu e. Zatim su, hajde, pokušali, to bio adet, da se napraviti kao nekakav ispit. E. I onda su pomikšali tekstove i srede. Tako što su sredede Šama, pomiješava se tekstovima iz uh, Iraka, pa iz drugih nekih mjesta. se ta, recimo, ko prenosi u Šamu, ko prenosi u Iraku, ko prenosi u, ljedeni, ko prenosi u Mekije, svoje lance pronosljaca. I zato se kaže tamo svoje lance pronosljaca iz Mekije, lance pronosljaca iz Mekije, lance pronosljaca iz Mekije, iz, Mekije, ljude, iz Iraka. I tako, imao su pomiješavi, lance pronosljaca odavne sa tekstojima, odavne. Pa su ovo meni sami lance iz mijelog ovaj od onog, tako da Zatim su sve to pročitali imamo Buhari i svaki hadis je vratio njegovu senedu i svaki senedi ispravio i svaku riječ u hadisu. Na kraju 400 stotine ljudi u hadisa potrudili su se da nađu, znači cilj je da nađemo grešku u tim Nijednu grešku u metnu niti ono To je komisija od četstva učenika. Kto to ima danas? danas je doktorat 3 tri. Da no, tako je uvijek. bilo četiri stati. Ovaj je, je bilo semerkani. Isto se desilo u Bagdadu. Kad je ušao u Bagdad, sličan ispicom mu napravili e, Bagdadska vreda. Išto su radni, ispremetali tekstove, međutim, istavili su deset remunijoni i svakom su dali po deset hadisa, a ispremetali deset puta deset sto hadisa. I svaki mogu znaš li ovaj hadis, naši svakopila se džanija, veliki ljudi, običan svijet, ulema i tako dalje, pođe prvi, ispriča deset hadisa, nakon svakog hadisa imamo u kvar kaže ne znam tebe hadisa kaže, s događanja. Običan svijet mislio, ko što mi to učenjak nije na ne znam i znam. <laughs> Oni gledaju tekstove. A je stalno ponabram hadijs, senet i tekst. A u ono lemaj je svatila da imam buharijsku življivače u svijetu. I tako svaki 10 imam buhariju, nakon svako iso, kaže, nije mi poznao. Ne znam za te hadijs. <laughs> Zatim je, se onom prvom. Neredovi 10 hadisa ispravno. Drugo, treće, do 10. ispravi svaki hadis vratio njegov sred. Kaže bih nakon te priče, nakon kako kazivamo. Nije čudno što imam možari ovaj vratio teret ima ljudi koji mogu tako nešto rasuđivati se zmećano i da vratiti se Postoji u postoje kako i to mogu. Međutim, ono što zadimljuje u toj priči, kako je grešku zapamtio, znači ono što su oni pogrešno navjeli od prvog slušanja. Znači, stol Hadisa čuva je po prvi put pogrešno. I svakom se vratio je vratio i Hadisa koji je pogrešno navjel, reko reko si tako, tako, tako, a nije tako nebilo, vako, vako, vako. Kako je grešku zapamtio od prvog slušanja. I zato kažemo u njegove biografije, <kuh> kad jednom pogleda u tog učitelja. Nije mu trebalo više od jednog da nauči sve što uči. Ima mnogo učitelja, ima mnogo učenika, Na samo neki učenici da vidite kakav je to ima i šta kakav je učenik i ostali su učenika Podignuli su Kad vidi škola ostavi za sebe, kakvu učenika ima dovoljno. Da znači ima muslim učio. Ima čemu ili njegov učenje. Imam mesaj, tu su sve sakupljači Hadisa koji su sakupljili Hadisa, praktično sa so čuvolim Hrvatskom koji su sve ulazili. Ibra Bidolija, Ebu Hadim, i mnogi, mnogi drugi koji su poznati. na ja naveo sam ovaj najpoznatiji sakupljače Sunnita, znači u tih šest hadiskih zbirki. Pohvale učenjaka za i mama Buharija. Mislim, zaista to, kad bi sad čovjek sve šta su rekli o njim, to nije moguće, mislim, to možete jedno napisati, pa da stoji enako, onda se ispričateš, ali neki samo strani. Ima muslim jednom prilikom našao kod nekak i pita ga Kaže njemu, imam buharij, hadis je slav. Problem je taj, taj, taj, taj, taj, taj. I onda kad je on im imao objasnio zašto je ali slab, a imao muslimo, znači mi je dobar. ga među oči. kaže ti si imam, ti si dozvoli da ti noge operim, bukvalno tako. I to je to, ali nije čudno, recimo, običan svijet skloni je da hvali častika. Recimo šta ja znam, čovjek održi ders, spomeni dva etam dersu narodskom, posle dersa hafize, kak si hafize, da si dobro hafize evo, vala, dobar det svakonakonu, to se on ne računava pohvala, ti pokude i da. Ali kad te pohvali učenjec, ulema, i otebi kažu tako neke stvari, onda je tu na svoji Jer oni znaju suštinu stvari i da li je čovjek zaista zaslužio to ili. I drugi učenje kaže na dunjavku postoji četiri hafiz hadisa. Znači za to vrijeme kojem govorim. To je Ebu Zura, on se nalazi u Rajinu. Muslim, imam Muslim, nalazi se u Nisaburu, imam Darmu, on ima svoj sunet nekođer, na nalazi se u Samarkadu i imam Buhari i Muhari. Ja. Imam Ahmed da Horasan, koje je okrubne što pokanto nas, nije imao njenu sličnog, znači nije imao sličnog njenu. Ali Medivi, prijateljima Nahmeda i ovdje su zajedno bili, menakli muhadist, on je posebno oštan kao kritičar, ali Medivi kaže imam Buharinu ne pred jednim čovjekom i učenjama koji se nisa smatrjao malim i beznačajnim uspredanjemu glimljenima. Znači, kad dođi po tog čovjeka, njega su se bojali. Buhati i ostali, jer on kad dođi, sam pogledaj, Jako su nas sve, a moja limpa kritiša. Međutim, odzajimano Buhari, ukaže, Imam Buhari nije vidio nikog slučnog Znači, nekog da bude isti kao on, ne. A Isak je braho i... Prahoj, on je bilo po glavaru učenja Buhari okrugu. Ima Buhari je također bio, a njego je u Sjelima. Imao svoj mesaj u Svrban mučtehit, ali u velikim. Od za da Imam Buhari u vremenu Hasana Vasrija, znači u vreme Tablina, bio bi potreban ljudima toga. Znači bio bi potreban ljudima čak to u vremena u vreme Tablina. Apostoli su mu stanovnici nada. košto je bio Bardada. pismo u kome stoji muslimani će biti dobro sve dok se ti a nakon toga kad ti odeš ne imališ hajdu. tom o kontekstu hadisa, znanja, ita. Zatim govori komposu da, da je često drugi, pogotovo u hadisu, da je ono stručeneti i nealoga i tako dalje, je dobri. Kakva je dijela imamo u iza sebe? <kuh> Ostavi ih dosta. Mnoga od tih dijela su i odštavljena danas. Neka od tih dijela su alesma, valkuna, imena i nadimci, prenosilaca. Zatim ima je ta Rihulke, mir, velika je historija u Zatim Asuneno Fil Firkha, zatim u Maka Aydu Halka Fale Libad, zatim u Edebu Adebu Mufred, zatim ima posebnu knjigu u učenju fatihe, kad se klanja za imamo, i ima smatra da je to fars, i u Neuli namazima i u I ima knjigu posebnu o tome, zatim ima posebnu knjigu o dizani I on smatra da nijedan hadis nije vjerodostojeno koji govori da kozvanje se sve nije ti za uvijek. Znači, on smatra da je sumnjiv, razo, <clears throat> Daleko najpoznatiji je ono, po čemu je to upamćenje, ono umeto je ovdje vidite već hiljada godina i više, ili bu sahih Što se tiče sandboxa njega onju ćemo vrtiti po sebe karakteristika modulo na slobi važnost i tako dalje A što se tiče njegove smrti Imam Buhari je bio protjeran, praktično morao je izaći iz eh, mjesta zbog sultana u luk, izašo jedno malo seoce, Harem se ovoce, Harentek se zvalo, u blizu, odnosno udaljeno se Merkanda, imao je neku rodbinu i u to vrijeme, i zbog tih problema koji mu u teda proučio a inače ima Buhari je bio od onih kojima se dali prijatelji. I to primijetio. Kad god proučio je dovolj masisti i onda je rekao nije će učiti dovolj za donjaločke dunjalo, da se ne na umani nagrada nahirati. I nije htio. Za donjaločke potrebe. Proučio je dovolj koji je ostalo rekao, Allaho Bovo, dunjan postao tijesan, pa me uzim se. I tamo u to vrijeme sultan je naredio da se koguče pod pritiskom naroda, jer narod je pribio uzimao pod pritiskom naroda, između je nemir i ono, ono, da imamo Buhariju može da se vrati i pošali glasnika na i glasnik mu to pisma od sultan može da se vrati. I mu kreni da uzeši kona. Međutim, osjetio je slabo osam. Legao je, proučio Korana i im ura. Znači, iznenada, brzo. To je bilo na večer na predramazanski Bajram, subotak dženazama je klanjena posle povodnje namaza sledećeg dana 256. godine Allah mu se snimala. Kažu u biografiji da njegov kavor sedmicava posle toga jako mirisana. Tako da su ljudi dolazili uzmano grume zemlje iz kapora da je mirši cilopoći da je u glavu. Viđen je u snu kako kažu od svojih strani, svojih prijatelja posle njegove smrti sanjali su da. i vidjeli su ga u jako lijepom stanju. i da je u društvu poslanika samo malo Tako da Što stiče imamo Buhari, kao što kaže Ibnu Teginija, može se nas lutiti za lavu pomoć, da su to stanovnici dželjeta. Ne tvrdimo nisakog da je stanovnici dželjeta što nije Lavo, posljednočio. Ali kao što Ibnu Teginija kaže, možemo za neke ljude, onajme kaže za koga je umet konsenzusom složen da je imam na hajim na dobru, da se može prijatiti jer ko sam da sam kaže, da se, se umet neće složiti na zaklju. Toto pa ima hadisa u kome stoji, da se umet neće složiti na zaklju. Pa moramo Allah da lišamo da se ovom velikom imamu, velikom čužaju smili da i nas okoristi znanjem koje je ostaviti Wollo, pan emir włada, gospodaru ziemleba, mało nas na sjedupa da, dunia lukje ostario, ali nie da ja insan bio kad islam ostavio tužna lica plačne oči ruke premane budiju